Ahapetik emanaldia, aldia, jesuna baten izakutza. Aztelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derdetan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan. Egunan entzuleak eta ongi etu egi emankizun untara eta. Azteluntako ahapetik saioan. Argitzu Jonzauku Xan Monako irulegiko etxenekiako nagusi xa garen elgarrizketatzerat. Xan Monako bere bizibusia argintzan pasatu du baina kontatuko dauku ere bere hau denbora eta Gazte Demoran eskolan nun nola pasatu duen eta bere aita zenaren bertsuzon ere Emanen dosko. Kozen irulegi alderat Xan Monakorekin. Egunon, San, uh, beraz uh, hemen gira irulegin, etxen izena? Etxenikia. Eta, ja, etxenikian. Egein da azunun ziren, txusen? Ni, gurepele ilarra horrian. Eta, bat uzoma denbora? Hoi, hito nintazazpi urte. Uh -huh. Hala, eta zure hauk denbora, ilarra horrian pasati huzu? Pastiak lehenik eskolan, leheniz gurepeleen, eta gero Azparnoko Kolezioan, San Josep Eskolan, Eta behatzi urtetak, eta hamarz urtiek artio. Behatzi urtetako partitian ginen etxetik, anitz urepel barren gisa. Eta, han, nune goiten zinezten? Ba ginen, bostuen mutiko, azparneko kolezioan, eta gu enterne gisa ginen, eta berzi apazirean etxeta sartzen zirenak, eta denak, kasik, apesak hintuen, eta... Biziki zeberrak ze ziren denake, baina gehieni izobrituguna eskoharaz ez ginen libro mintzatzea, orde hon, ementuetan. Mm. Ta guai kontrario da, guai apesake, berake eskoharain aldea, era normal den bezala. Mm -hmm. Orde hon, uh, lehenik uh, Uripeleko eskolaan egin da zu, hauran nitz ere bazinezten, demora haktan? Eh? Orde hon, ba, ginen baina errin ginuen ardura kanbio mendian behitzen, ta erurra tanegian ta egiten, ta errintzagardua gambio ezbezin laketzen, ta hor dion ezginuen gauza ondik ikasten, ta Azperno Kolegioko Direkturak bazen, ilo baserora zerrodilterez Urepelen, ta haren medioz joan ginen Urepeletik, alduetik, bankatik, baigorritik, izpuratik, anitz, zeren Direktura berare izpurara zen, Lusianuan gazteli, izbura jaurriko semiazen, eta hango, hango mutikoare batzen, lardapida gurekin eskolantzena. Bon, Egan nahi du ordean, behatzi urtetan, joan ziela zue kanpo, eh? Ba, ba, behatzi urtetako, ni hau indut, bestean nize bezala, ni hau nobia indut, eta aurran nintzelaik. Mm Hua -hmm. ez dute iten, mainan ordion eiten nien. Be, ze horretzapendu ordian aitametak etxetik urrun haingazteik tzitake nahi ze? Etxet nahi ze ez, bakantza hundieta banagin hiru ilaite betziren bakantzak, orde hon, mementoetan, e e etxetik partizian niarez hartzen nintzen hiru lauen gure no, bena hartzen aitamak eta aurridiak guztia, ala? da hau izanez laketzen zinen, ja, ba, eta beste ikilan ere ja, hausatzen? Eto, launa, launa baginen, launa baginen, barinten herritarrak, mm hauzo -hmm. herrikoak, eta launa egiten dira. eta zu, Ortuko isa, laketzen ginein, zizea beginen ikasi eskolan. Mm -hmm. Unaiak guai ez dut doluik, beti, kero, bizia izio behin dut, eta geroztik... La boncheko ikulanan izan diz, beran bastonin ta girostigarkintzako zeapere ta aizio iz, eizan izan izan ikasitu. Ikasi du <coughs> politezia eta errespetia, Zer da besaber indin, ba zer da berseihan era gasliako aste nagusi ingelesekoa. Bisiki bisiki master una arenaenin inglesian una benintzen inglesian eta francesianen una nintzen bina balein zer bat eta matetan nintzen hain una tartako utzi nien eskola amortzurtetan eta gero aitamenla ontzen egon ez goi urteak hartio nahia soldado jo behitzen eta haren ordaintzeko Aitamen aitamenla ontzeko Horrepentze xola xolan, Xerrikumen ere ekilan, Ari gira lanetalan, Gaztena bil gaztena jan, Gaztena bil gaztena jan, Astezkena jindenian, Gaztena bil gaztena jan, Ne horrez da ikastolan, Gaztena bila, gaztena jan, hastezkena dindenian. Gaztena bila, gaztena jan, ne horreztak ikasztoran. Gaitsago riren txakelan, joaren jo bat tialan tialan, Castenavil gastenañ Castenavil gastenañ Hasta esquena jindenian Castenavil gastenañ Le morrestica estonant Castenavil gastenañ Hasta esquena jindenian Eta, što Zepkatio nere txean Urtxirri pa behaldean Iru sakur errabian Gaztena bil, gaztena jan Gaztena bil, gaztena jan jindenian Gaztena bil, gaztena jan ikastolan Gaztena bil, gaztena Hasta que no jindeninan, gastena villa gastena yon, de no restan ni castoran, gastena villa gastena Arneko kolegio horren hortako horreitzapenak batuzua, ze ikasi uzu, ze behatzi urte eta most urte akartian, ze ikasten zinuten? Ikasten egin gauza frango, zeren erakasliak beti, beti bainitin kambio, bainitin francesean, bainitin denetan, soinian egin, desinian egin, eta ikasten egin gauza frango, baina geien, geienik, Jostetane, da pilotare maitenin, pilotane zer behin orduko jostetak bulitena, zer hazen kainiketan. Kainiketan, eta behinten kristelak, eta kainiketan zer txipiak, txipiak xinplenak. Ta etan, zueen jaurrak zinez, zueen egira azten zintzintan, hor di hon, hala. Preseski, ez da gehiu ikustean, eh, kaniketako joko hori, eh? E, domaia da, ba, funtsian eskoletako korra leguziak ere dena gutronatia dira, siluak eber behitira, horretara zen aldozu, nola hartzen zen kaniketan? Kaniketan, hebe siluat eiten zenin, lurrian siluat eiten zenin, eta bi iru eta hularetia zen altzen, eta gero hularetia zen zen, behatzaikin, eta ziruan sartzen mazenin gero handik behar bestea beste etx, kontrarioain eta kanikea edo kristela behar jo eta joite mazenin urdin irazia zenin eta zurutako zen e, launain kanikea edo kristela Zuko hordian kanikaan itzira zizinitin? Ba, Esplantu ditu da baina irazenin ba, maitenin ba, hartianin jokoa Ta, pilotare MAITENEN, PILOTANEA izaniz EZ BAIGO HORRIARRA BANEN, EZTEN ERROTA BEAR er ESKOLA pilotare HUNA, TA ARREKIN PILOTAREA MAITENEN, mm HOLA, -hmm. GEDO, <coughs> ETSEA HALININ TZALAI, LABO ANTZAN, GEDO, UTZEGININ ETZEN ARRES, ETA UREBELUKOSU GUTEIK, EZBITZEN BAIU ZAMATOTO. Mm HORTEAN, -hmm. mm -hmm. AMOS TURTETAN, ZE IKILAN ATERATU ZINEAN, ZE DIPLOMA ZINEAN? Amara bastu nin, ta hala urteetan zertifikata bastunin eta ha amor zutetan brobeta zera naizgoa ize du berria da gure eta probbettekoabe leonarengo hala etai bizi du profesor bakara zera du <coughs> eta leon eramute alduarra Erbankako erretorra,i gura da ikustetanetan bakarrak gelditzen dena bizi zerren bat zenbiziki apez ordionementuetan. Eta mm -hmm. erakasleak egekasi denak apezaginti. Mm -hmm. Zena zo anitzu bautua eskolako laun bat hemen, donienan, donienegarazin dena eta jaunertora, Labe Dominik ornu gura mm -hmm. eskolako launan in. Eta, goi, donienegarazin da gina da, azpandarra da. Eta, aregaren adata, badila fotoa, eta nun ateria begira bosteun, bosteun eleba eta foto hartan. Mm -hmm. Eta ni berroita emeretzian eta ianiz. Eta gero <coughs> ekol tekniki jarri zen eta Azpainoko Kolezioa. labe hartu hartuzin diriturkoa. Eta ni urtea leheno gelite, joan, joan nintzen. Mm -hmm. Argi oiarregio dute, eguna sentitu dute, Arargioiare jo dute, e Guna sentitu dute, Mitselenera bide bat, Joandortzenera <risa> beste bat, Mitselenera dire bat, Joan dortzenera beste bat, bi bitartea an, sortu da grazia honnen bat, Hoien bienen bitartean, sortu da grazia honen bat, Grazia condo anzillara apunta namora du bellara grazia condo anzillara apunta namora du bellara Painuelo no elogori gloria si ricoghis josia pai no elogori gloria si ricoghis josia Joan botista kongi dauka, joakina bereaken manda. Jo botista kongi dauka, joaina bereakenmanda, zappata be beria e bile zure estatuak, zappata beri dauzka, joan Bautista horeen Joakina kanke dauzka, jo moti storeke manda. Joakina putzura erori, jor planetsanegari. Joakina putzura erori, jor tuanetzanegari. Jo moti stan joakina nerea nontzera. zera. Jo moti joakina nerea non Ila Gauriana, ze lan zen, nola kolaborantza zen, demora hartan. Ho, oh, gure txen, bazen denetak, baziren ardiak, baziren behiak, baziren zaldiak, baziren xerriak, guiluak, mm. lapinak, deneta ebazen mm. deneta ebazen bat beharra zen, familia hundiak ginen. Zomata ah, ah. horri de? Hameka horri de ba ginen, eta goi zortzi gira. Bizi. Mm. Bizi. Ah, bai galdotan aia berrikita. Mm -hmm. bueno, e, eta zuk zela neiten zenin kanpokolanak biztan da? Kanpokolanak, aitala hon zenin. Eta <coughs> gero artiak gutxo baginin arzaina, eta gura joiten zen bazketan, eh, anizilekutan donapalean, jurtzin, anizilekutan eilida, eh, ixarrin, eta giro gero etxena antxiak atxiz egin Antsiekin eta iziari guztu nien, eta behiekin behiak eta erreketan, edo turrietan edo nahaztam ez ziren, berzein egur ditan, eta hartzetan eleman turrira laistuta, mm -hmm. ziren, uai, uzala laxuan barrokietan, barroki tipioatzuetan, eta antxiak, eta antxiekin loriatzen nintzen, iziari maitenin, gaztenak sasoinan biltzen etien, eta erditekin eta kitzikariak eiten etien, kitzikariak. Zer mm duzori? -hmm. Ebe, aintxia biltzenin eta gaztenia jana aztenakon eta gero ursatzen zen aski eta gero mendian zirelaik xakurrik eta nia hor joan gabe kitsi kitsi kitsi kitsi uiuein uh eta aintxia jitentzizan ursatia zena gaztenian jitentzizan denak eta anitz urrats nia horre loriatu geoten nintzen lanik gabe zelanak entzentzan antsuarek eta maitenin, ardi ekin hartzean, maitenin. Ta bortz urtez, hoi urteak hartio aita Ta gero, beste anaia onditu goitzen, txemartin, goetxian dena, eta arek hartuzin, eta nik anaia benin hameketan, anaia hameketakoak, san lehonek, eta nahi nindin, eleman hazi hameketat, pieiapagatiko zahala, eta Elementa, bat jermen hemen uartan dutana. Arregaran zen. Zendako jo mehugat hemen hobo gofizioa tarzia. Ta. Nikia pentsagata genitin. Ta orde urtetan santrea joan nintzen bai honat. Zertzen zantre zelera, a, ofizio uzitaik argintza, maistruantza. Denak eta iturgintza. Denak denak baziten. Ta. Han nahi nien imaistu hontzuan, nenez zera zera, imaistu hontzuan, eta etzen eta gero argintza bazela, eta argintza hartu nien, baina nien guztia argintzane, etxen hartzen nintzuan, arriz i, i murriak idorreien eiten, maiten intipitipitik, eta gero zehapia pastu nien, eta gero zehapia pastu, eta sartu nintzuan lakarran, karri kartiarekin, biziki arginunak, langiliak, Ta beti harreman unak txekietut handi joan mm -hmm. ta. Mm -hmm. gero esprosatu nintzen unat. Mm -hmm. mm -hmm. amiketan amiketa joan zinen? Ez ez, niz mm -hmm. amiketan. Ah. Nien, amiketan. Ah. Beste anaiat ira iliak. Ah. Hoa hilaten hori, ah. Emil ta Jean-Leon mm -hmm. eta bertzen azte martin eta ne ez gira iliak eta amiketan. Sean mm -hmm. mm -hmm. zau joiteko anaiak zeini baina Iaia kamiatu konfizio hartu nite, ez tot zer doluik. Ez tot doluik. Hameketan, sorsa, eita zenata, ebitatot, hameketan, eta gantietan, e, emaiten dute beren bizia, eta hane sorsa, ez da paratra gaiten. Untzai zanez, eiten zen hane? Ba, ha, ba, ha, xerri usta izanez. Ha, ha, ha. Frezeski, ordean, seksitu uh, atxiki hemen uh, Eskola, -ba, ba, lanare baitzinin, ba, ba, ba, menturare ba. baitzen? Ba, ba, ba, ba lanare baitzinin. Eta orduetan, iziareko lanatzen hemen, uh, ofizialen dako. Ne, eta bostean nintzan zantrian, eta ordean urteak iziari unatziren, etxe berrianitz, barroki berrianitz iten zen, eta Zer nahi lan bat zen, mm. ofizialen dago, mm. denen dago, argi, maistru hau, ta denen ha. da e dago. E zen, ta zenbizikik azte orde hone, argintzane, asiatzen zuhur zen, hua da, orde hone zuhur zen, zuhur. Zuk ahteka hori ahtu huzu, eta hori ahtu eh? Beherba da, maztega iare bat, hemen egoiteko, ez? He, ba, maitenin jostatzia da, <risa> maitenin la une ki kantu fiska ta kantuz mm hartzea -hmm. ta maitlaketu gando beti kantuz hartzea mm -hmm. ta da da beti gando balاونa hoya nigian zindeneche Fik probertsieer Amo dios diodgaster Eskwarari peti esker Sharaiki ai tenu racer E shekulam baster Esti Eskiela achar magari Lori placer Txori batkantan harin eskualdin aurri der, eskualdin aurri der. Amo di ostio kaster, beti esker, jarraiki jai tenu batzer, esekilan mazter. Este la alma gari, hori espi placer, yo vi pat cantarín, esqual ben aurider, esqual ben aurider. Ocho riya ai Oskarioz kantatzia Nian desiretan Sartilgiran plazeretan Egun plaza ederuntan Naiz Oskario ez zari Eskoal bi baitiak Banderai eskietan Eskualdina baigira Nausik ez zietan Nausik ezieetan. placeretan Egin plaza ederen tan Naizboskario ez zari Eskualdi otzetan Otzan aian maitia bandera eskietan Eskualdinak baigira nausik ez Zureita amiketan ibiliadela errandu zua? Eh? Habe, amiketan iria zen. duzu hori txapendu zua horretaz? Biziki historio zerako gondatzen zaskan. Hura beti historio gondan eta kantuz haizen. Artu juritzean, behi deisten, behien bazkatzen, beti kantuz haizen. Beti kantuz. Tero amikitako historioak eko gondatzen zitien. Arzaini zen besteatekin alude koizkorre grazien lakzaga eta biak ziren arzain eta hain zina behitzuten eta eman zuzten persiak batut kopietiak gaita entzunek persiak ungiarriak a, eta historioak egon dutzen zetien behen gondatu zan izi erroko gau edera eta oia ezbez zuten oduek ba, Am ba, amiketan, amiketan, amiketan ba. Pinoa barrekin zuten no, ohiak, eta ero pinoaten azpian egin azin ziergo gau edera, eta egin azin kamaintza, et, etzateko lekia, eta bionten iatzartu zen orzantzak arraskaka eta simistaka. Ta entzunazin gaztean bezik eta etzela ehon behar segula arbola azpian orzantzata simista ezelaik. Ta gondatu da bakarretan jontzela urruno no arditropa ondora. Ta ritrupa in nonna in eta de pauša ta bia argitu zilaik arbolare izuk einasin zer harta ta arbola hura dena erditik eina ta geostik konocenza ni siariko fedia fedia jausisa cola zuten uh, guro itaketzakin laitzen ta skiatsen apesak eagurtsiazakon armada joitekore eta iskiatzen behatzi urtetako eskolatik editea zen eta spalakoinekin eta gala zuainatzen eta joiten zen bihotoistanen berze historioa entzuna, toboi Sabino, orbaiztarra hurare behatzi urtetako arzainiona eta hituinte emereetzi urte hituinte hamar urte arzain dela eta hareketen zin doain matela hori, arzain guare eta hareketa zin itziariko doaina Errotik arzainazen, errotik, eta uh, ameketanea arzain, eta persietan amaiten du, badu bat du, mila behazien doita marrian emanatik da persiak aspaldi egiten du, eta uh, hiru urteterdi jautsia beherrian, jende kanperua bakarrik ikusten, tero lenguaiak editzakiten, Kanperua meita eta lenguaya hitza egiten. Hala. Kanperua gutarazi berdea dela noiz jaitekoa emaiten ere maiten zuena hola mendira tar zainera. Eh? Ba, hala. Mm -hmm. Kanperua jatekoak hartzen zen 8 da moztuenen nako. Uste dut moztuenen dira bakarrak honak eh hemenguak eskolarrikoakan hartzen. Mm -hmm. Agordion etzen besteik hartzen joeten ziren. Ah. Mm -hmm. Angobitsia bertsietan eman haute razien lakzahiek eta biek. Prezeskizuk, sehan, biziki maitetuzu aitetuzu eta ani liburuzkat edo kaier batean anitz atxikiatu zu, e? Aitarien zuntak upiatiak. Harek uh -huh. ez bizakin zeitentanik hamur zurten itilaik. Hua hitu intazazpirtut, orde hon, aspaldiko uh -huh. kaiersia harra uh -huh. Ta atxiki bizin izan Egan nahi duan, zure ez lehitzen, ez eskiatzen, eh? behin behsutan bazakin. Hala, ba. izi harriko, zera, izi harria. Mm -hmm. Salvadorak Sh emanazak hon, berzia, idakurri gaberik neoizdi buruan, eskoalkanta guzia zintuen buruan, kantatzen zinauzkikun xorien moduan, beti primadera zen zure inguruan. Egia, egia, ba. Hala, hala. Ez errikoa izkia zen, xalbaldor zen Salbadorgekuntsa egandine zure aitein argazki bat dezala egin di nola ah, eh, ah, bi, ah, bi bertsu zen.. Ah, ah, ah. mm. Bizia biziarritsa Bau uste eg hamarre ha bi persu emanak, eta emanko persu batean bizia eana du. Ni horrez mezpretsa eta dena kantuxora berzerik ezzi zaizun etortzen gogora. Lanean jarraik eta genkoa ohora, aberatza zen zure lurreko demora. Gure haitzen bizia hortan zarriada. da. Hortako... Ja. izi aria zen xalbador. Ez da kitxan, uh, behar bada zure haitzen bertsu bat kon, kantatuko da okuzu? Ha, eh? eh? berdin, Nahi duzuna? Ha, ah, ha. Ba. Agur eta ohore gure franziari Eta partikulazki eskual baina Bainan horoz gainet idio taldu hortan berian sortua baina izni Herriak itaturik badut Ameriketako zokoan nago maluroski Alduden sortu eta egonzun baiturte, Leku okurrunera fama hon baitute. Sosa egiten zela laster eta aize, Unarako idai hartu nuen fite, Sosa zer gostatzen den denek ez dakite, Txin esten ez duten, nakun aragin bite. Hemen bizina izberaz desertu barnian, zerua lehi horreta oe alurrean. Sakurreta hastoa aldean, bimilako bat ardi beti aintzinean. Kalapitagorriak oioten artian, Partida ez daukute utzina ibakean. Ez dira ez horiek bakarri gertatzen, Gosea frango ere artetan pasatzen. Arnorik ez da libro hura maiz eskasten, Bei patasic lotan badutarra patzen nitrago ederra baina astuak ez jeastatzen gizon gaztiak hemen ikasten du bizitzen borseiegunetarikanperua da jiten orduan somai shoal lasarekin egiten Amerikanoa bada deuz ez bostegunez gehiago ne horrez ikusten, ez dia gisa hortan gizona sofritzen, jendearean unla ditiaz nuzuni harritzen. Lanigeien abeti primaderra Ardi askarra kurri flakoa gibelian, flakoa beti kontent gainean, askarra aldiz kurri iduri airean. badik hemen zerregin ordian, goizeko kafiarekin frangotan atxian. Ardiak biltzen dira ilundu denian, Astuadez paketatu atzemalekian, Berako zinaturik jaten du hordian, Azkena amenafuan badago guztian, Ardiak behar dira atxiki aldian, joan aldi horoz bilduz galtzoin zilo utxian. Hain da ikusten munduan, eta partikulazki Nevada neguan. Kaliforniako eta Nevada komugan, hamabos persuberri urriaren lauean. Larrazken ederra da negua ondoan, nolakoa ginen zaukun gaude esperuan. Zomataldize zaukun eguan gertatzen, atsetan elurra den gainean ezaten, biara mongoizeko berria egiten, Eluraren artean freskoki egoiten, eta presadetarik tristeri jaikitzen, oiz erpeniten zia hansuaren pisten. Biotza triste eta nigarra begian, tristeri bizi baina iz joan den aspaldian, Girurtetet erdi egon naiz mendian, Agertu ere gabe batere herrian, Basa alimaleiak beti konpainian, Horra zer sofritzen den diru egitean. Egan edo, uh, koskorreko grazien eta zure haita, elgarrekin ziela mendian. Eh? Mendian, mendian, Eta biek bie eman zuzten persiak, ha, egon bat ez. Bi gaiz aitea de ez, eta gaizki, elgar susten zuten. Ha, ha, ha. Benangero zemateiz getzatzen zen behestiare. Beestiare bi milako bat ardi erten zuten, bazutela zutela entzinean. Hala. Hala, bon, ebe uh, bertxupolitak edehak, eh, eta uh, atxiki dituzunak, zer nahi ezaz? da. Hala, atxiki tuta. Horritzapen ha? Ala, milesko txana egungo, eh? Eh. Eta bestalde ate zer beste bertsu batzuetan. Dudaigabe baituzu kaiher bat eh. ximeldia da baina eh. eh, aski eta eh. anitz bertsuels betea. Eh? Da... Nainuz gehinek intzuntzaten eh. gerlako kantiak ze pasatiot diren. Biziki kantungki harria badira. Aita familiakoak eta gerlan ta dena espijatzen dutenak partikulazki jamalauko gerlako kantiak. Mileske xean, eta bestaldi egtioa. Eh? Mileske Ahapetik eman aldia. Jesuna baten izakutza. Astelenetan, atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derdetan. Ahapetik eman aldia. Euskal irratietan. Miles zurian Monako eman hoski guzun txetasun guzi urengatik eta eman dituzun pertsuriengatik eta helduden aste hartio entzuleak.